Вітаю. Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Особлива дяка тим, хто став спонсором каналу. Чарівники. Розділ 18. Підготовка. Звичайно, після того, що трапилось, всі згодились подорожувати. Ніхто нічого не сказав про опухле око Квентіна. Він у жарт сказав, що там неспокійні тубільці. І тільки вони з Еліс закінчили розповідати свою історію, підійшов Джош, який провів ніч з Анаїс. Тож їм довелось розповідати все наново. А потім вони перемістились. Спочатку Пенні провів Джоша та Річарда, потім Джанет та Еліота. Після цього Джош подзвонив Анаїз і попросив її підійти. Пенні із нею стрибнув. Єдина, хто погано відреагував, це Джанет. Ймовірно, щойно вони виринули на поверхню. Дівчина виблювала сніданок прямо в холодну прозору воду. Вона, напевно, запанікувала, а Еліот просто дивився на неї з мертвим враженням і бачив, як несамовито вона стискала пенні руку, у паніці промовляючи. — Гудзик, Гудзик, використай! Квентіна це аж ніяк не зворушило. Він сприймав Джанет як вампіра, що полює на чужу здорову любов та калічить її. Після цих стрибків настрій у їх кімнаті в Нью-Йорку стояв серйозний і тверезий. Всі дарували один одному довгі, шукаючі погляди, дуже і дуже значущі погляди. Здається, ніхто не міг передати словами, наскільки їхня подорож важлива. Але всі мовчки погоджувались що вона важлива. Вона має стати їхньою справою, принаймні, на зараз. Вони мусили ризикнути. Ніхто інший, тільки вони. Пенні наполіг, щоб вони сіли у велике коло на килимку у вітальні і зробили захист у квартирі, всі разом. Річардова тяга до влади яка так часто робила його присутність майже нестерпною, виявилась тепер у нагоді. Він керував групами чар ефективно по-діловому, як досвідчений диригент, що керує камерним оркестром, направляючи той через потік симфоній. Знадобилось 20 хвилин, щоб завершити всі закляття. Потім ще 10, щоб додати кілька нових. Захисних, Це було розумно, якщо враховувати рівень інтересу, який Гудзик, вочевидь, привертав до всієї магічної екосистеми. Коли вони закінчили, коли все було перевірено і ще раз перевірено, у кімнаті запанувала тиша. Усі сиділи нерухомо і просто дозволяли масштабам того, що відбувається – Маринуватись у свідомості. Джош тихенько встав і пішов на кухню, щоб зробити бутерброди. Еліот відчинив вікно і запалив. Джанет дивилась на Квентіна з холодною втіхою. А сам Квентін ліг на килимок і втупився в стелю. Йому потрібен був сон, але зараз не час. Дикі емоції змагались за володіння його мозком, як армії суперників, що захоплюють і захоплюють один і той самий пахорб. У його голові тривала битва між хвилюваннями, докорами сумління, очікуваннями, перечуттями, горем та гнівом. Він намагався зосередитись на Філорі, щоб повернути собі гарний настрій. Саме ця країна все змінить. Тобто так, Всесвіт щойно розширився в мільйон разів, але Філорі – це ключ. Повзуче, заразливе відчуття марності життя, яке виношувалось в мозку ще до закінчення навчання, зустріло свою срібну кулю. Еліс ще цього не бачила, але побачить це те, на що вони вдвох чекали. Це те, що її батьки ніколи не знайдуть. Похмура посмішка розпливалась по його обличчю. А роки спадали з нього, як шари мертвої шкіри. Виходить, він не зовсім марно витратив свій час. Це вже точно. Тому що він чітко усвідомлював, що отримав від життя не зовсім той подарунок, якого хотів. Можливо, цього б вистачило, щоб просто прожити. Але тепер його теперішнє мало мету. І майбутнє мало мету. І навіть минуле. Все його життя заднім числом мало мету. Тепер він знав, для чого все це. Але хотілося, щоб це сталося не зараз. От якби Пенні з'явився на день раніше, хоча в біса його, життя Квентіна було повністю зруйноване, але потім повністю реставрувалось і так швидко, що хлопець навіть не міг сказати точно, в якому стані він зараз знаходився, але знав. Що якщо поглянути на події певним чином, то все, що сталося між ним і Джанет, стосувалось зовсім не його з Джанет і навіть не з Еліс. Всі його вчинки – це лише симптом хворого порожнього світу, в якому вони всі разом жили. І тепер у них є ліки. Хворий світ має бути зцілений. Інші сиділи на підлозі, спершись на лікті, притулившись спиною до дивана. Час від часу, поглядаючи один на одного і починаючи недовірливо реготати, вони ніби були забиті камінням. Квентіну було цікаво, чи відчувають інші те, що відчуває він. Це те, на що вони теж чекали, але самі про це не знали. Це те, що має врятувати їх від тухи, депресії та безглуздої зайнятості, яка переслідувала їх з моменту випуску з сильним алкогольним запахом. Вони знайшли свій шанс і дуже вчасно, тому що не могли більше жити так, а тепер і не повинні. І от Еліот нарешті взяв ситуацію в свої руки. Він майже знову став колишнім. Вони позвільняли свої розклади. Ні в кого взагалі не було жодних серйозних зобов'язань. Та й взагалі нічого, що не можна було б відстрочити, відмінити чи нахабно проігнорувати. Еліот плескав у долоні та віддавав накази. Здавалось, усім сподобалось бути серйознішими та ефективнішими. Ніхто не знав Анаїз особливо добре, навіть Джош, але вона виявилась дуже корисною. Коло її знайомих включало когось, хто знав когось, хто володів ділянкою на півночі штату. Зручним старим фермерським будинком на сотні аклів. Дуже приватним і дуже безпечним. Його можна використати як плацдарм для експедиції. Цей її знайомий був також чарівником. Достатнього віку, щоб відкрити туди портал. Вони зустрінуться пізніше ввечері. Щойно закінчиться гра «Нец». Їм довелось налаштовувати телепорт на даху, тому що закляття, які вони наклали на квартиру вранці, перешкоджали будь-якому переміщенню. І ось о 5.30 того дня вони всі зібрались на даху мангеттинської багатоповерхівки. Весною та влітку зазвичай тут можна було знайти відпочивальників. Але взимку нікого не було. Дах був усіяний снігом, перевернутими пластиковими меблями та приладдям для барбекю. Самотній дзвіночок сумно дзеленчав десь з карнизу підсобного сараю. Вони обійняли себе, щоб захиститись від холоду, і потупцяли на місці, спостерігаючи, як сива бельгійська чарівниця з забрудненими нікотином пальцями та дуже зловісним плетеним фетишем на шнурку на шиї відкриває портал. Це був п'ятигранний телепорт. Нижній край якого йшов паралельно землі, а з вершини падали крихітні, бризгаючі, актентичні синьо-білі іскри, суто косметична штука, підозрював Квентін, але все ж вони надавали сцені одночасно як меланхолійного, так і святкового вигляду. Всі відчували, що станеться щось важливе, всі відчували грандіозну пригоду. Хіба це не означає бути живим? Коли ж портал став стабільнішим, сива відьма поцілувала Анаїз в обидві щоки, сказала щось французькою і поспішно пішла. Але не раніше, ніж Джанет змусила її сфотографувати усіх разом із повними рюкзаками, туристичними валізами і сумками. На фоні цілої купи продуктів позаду за допомогою одноразової камери. Група з вісьмох людей разом ступили на величезну обпалену морозом галявину. Серйозний настрій, який панував на даху, миттєво зник, коли Джанет, Анаїз та Джош вбігли всередину хатинки, заверещали, попідстрибували на диванах і побігали сперечаючись, де чия спальня. Анаїс здебільшого мала рацію щодо будинку. Він, безперечно, був великим і зручним, та принаймні деякі його частини були старими. Мабуть, колись це був дійсно великий колоніальний фермерський будинок, але хтось із прогресивними архітектурними ідеями заволодів ним і перемішав, Стару деревину та польовий камінь зі склом та титаном, залив цементом та додав телевізори з плоскими екранами, а також висококласну аудіосистему. Еліс безшумно піднялась до головної спальні, яка займала майже половину третього поверху і зачинила двері, подивившись на всіх дуже розлюченими та палаючими очима. Виснажений після здебільшого безсонної ночі, а потім магічно подовженого дня, Квентін знайшов маленьку спальню для гостей у задній частині будинку. Його тверде двоспальне ліжко було таким, на яке він і заслуговував. Коли він прокинувся, стояла темрява. Про холодні сині цифри годинника показували 10.27. У темряві цифри скидались на фосфорні позначки на боці якоїсь глибоководної риби. Квентін не міг знайти вимикач, але навпомоцки потрапив до маленької ванної кімнати та увімкнув світло над зеркалом. Хлопець хлюпнув водою собі в обличчя і вийшов до інших. Він їх знайшов в їдальні, всіх, крім Еліс та Пенні. Його друзі вже приготували і з'їли сніданок, лишивши залишки на величезному столі, який виглядав так, ніби його зробили з балок, лакований з автентичними залізними цвяхами. На стінах висіли витвори сучасного мистецтва. «К'ю!» – позвали вони. «Де Еліс?» Пройшла та вийшла!» – сказав Джош. «У вас щось відбувається? Ви що, посварились?» Він зробив один-два удари в повітря. Вочевидь, він не знав, що сталося. А яка сиділа поруч, зробила вигляд, що завдала Джошу Апоркот. Всі вони знову були п'яні, як і вчора, як і щовечора. Нічого не змінилось. «Серйозно?» – сказала Джанет. Мені здається, вона тебе ігнорує і постійно об'є по щоках, Кю. Її поведінка була такою ж яскравою та токсичною, як завжди. Але очі її були червоними. Квентіну подумалось, що її ще не відпустила вчорашня неприємна подорож. Но взагалі це були Ембер та Амбер. Відбрехався він. «Чарівні барани! А Еліс не казала?» «Це вони мене вдарили за гріхи». «Так?» – перепитав Джош. «І що? Ти врізав їм по вовняних дупах?» Я підставив іншу щоку. Квентіну не хотілося говорити. Він був голодний. Тому дістав тарілку з кухні, сів у дальньому кінці столу і насипав собі залишки їжі. «Ми говорили про те, що робити далі», – сказав Річард. Складали список дій. «Ого!» Джош постукав по важкому столу. «У когось для мене є завдання? Мені потрібно щось зробити. Нам потрібна їжа!» Прямо сказав Річард. «Якщо ми справді збираємось до Філорі, нам усім потрібно перечитати всі книжки». «А ще золото!» Грайливо вкинула Анаїз. «І предмети для обміну. Чого там хотіли філоріанці? Цигарок?» Анаїс, ми не рушаємо в СРСР часів Брежнєва. Можливо, сталь?» «Порог?» «Боже мій!» – сказав Еліот. «Послухайте себе, люди. Я не хочу бути тією людиною, яка принесе рушницю у філорі». «Нам варто взяти пальта!» – сказав Річард. Намети та спорядження для холодної погоди, ми ж не розуміємо, який там сезон, можливо, зима. Вчора, тобто перед сном, Філлорі, здавалось, Квентіну ідеальним місцем. Тепер було важко зосередитись на ньому, тепер все знову здавалось сном, а халепа з Джанет і Еліс стала справжньою і тягнула за собою всі думки. Хлопець із зусиллям зібрав себе в руки. «І як довго ми там пробудемо?» «Можливо, декілька днів. Слухай, ми можемо просто повернутись, якщо щось забудемо», сказав Еліот. «З Гудзиком, це легко. Ми просто будемо лишатись, аж допоки не набридне». «Ну, і що нам робити, коли ми туди потрапимо?» «Я думаю, вони, ймовірно, дадуть нам квест». Сказав Пенні. «Ну, так завжди було з чатвінами». Голови повернулись до панка. Той стояв у дверях в футболці та спортивних штанях, кліпав очима, як сова, і виглядав так, ніби він теж щойно прокинувся. «Я не знаю, чи можемо ми на це розраховувати, Пенні?» Чомусь Квентіна дратувало те, наскільки дивовижно й оптимістично Пені дивився на ситуацію. І до того ж, нас не барани викликають. Можливо, Філорі відрізняється від книг. Можливо, і квестів ніколи не існувало. Пловер, напевно, просто додав їх, щоб вийшла хороша історія. Можливо, Філорі просто вийбе нас в сраку, як і цей йобаний світ. «Не руйнуй вечірку лише тому, що твоя дівчина тебе б'є». Сказав Джош. Пеніш похитав головою. «Я не думаю, що Пловер придумав усе це самостійно. Це не раціонально. Так, він був веселим магнатом та любителем хімії. Але у нього не було творчого хисту. Аж ніяк. Просто принцип бритви Оккама. Типу, він писав все, як було. То як ти думаєш?» Перепитав Еліот. «Ми зустрінемо якусь кралю в біді?» «Можливо, не обов'язково якусь кралю, але, можливо, німфу або гнома або пегаса. Та знайдемо когось». Усі розсміялись. Але Пенні продовжував говорити. Це було майже зворушливо. «Серйозно, таке трапляється в книгах щоразу». Джош підсунув Квентіну крихітну склянку з чимось прозорим і алкогольним. Хлопець зробив ковтук. Вогняно-фруктовий напій на смак нагадував життєво важливу поживну речовину, якою його організм хронічно позбавлявся все життя. «Ну, це можливо, але справжнє життя насправді не таке», – продовжив говорити Квентін. Навпомацки розпитуючи про щось, як йому здавалось важливе. Ми не просто вирушимо у веселі пригоди з хорошими цілями і гарним кінцем. Ми просто не станемо головними героями казки, і ніхто не влаштує все за нас. Реальний світ так не працює. Можливо, твій світ і ні, землянине, сказав Джош і підморгнув. «Але ми більше не в твоєму світі, і я не хочу перетворювати це на теологічну дискусію», – додав Річард із високо піднятим носом. «Але все ж бачу привід для деяких розбіжностей. Ну так, якщо ми не віримо, що в нашому світі є Бог», – закінчив за нього Пенні, – «то ми повинні визнати, що у Філорі він є навіть два». «Це повертає нас, хоч і божевільним чином, до того, що насправді є досить розумним питанням», – промовив Еліот. «Що ми зробимо, коли там опинимось?» «Пійдемо за чарівною квіткою», – запропонував Джош. «Ну, про ту, коли відчуваєш запах, вона автоматично робить тебе щасливим. Пам'ятаєте, це була б річ вартою цілого банку у нашому світі». Поки ніхто не дивився, Джанет перехопила погляд Квентіна та зробила непристойний жест язиком. Квентін дивився, не кліпаючи. Схоже, вона насправді насолоджувалась цим. Вона зруйнувала їх відносини, і їй це подобалось. Короткі спогади про вчорашню ніч, хоча навряд чи це була вчорашня ніч кружляли в його мозку. Моменти, які пережили милосердного Янгола алкогольного стирання. Все, що стосувалось сексу з Джанет, дуже відрізнялось від сексу з Еліс. Запах відчуття шкіри, її усіляке ноу хау сором і страх наздогнали його ще до того, як усе закінчилось. До того, як він закінчив. «І чи справді Еліот тоді не спав?» Мозок підкинув йому якусь картинку. «Джанет, яка цілує Еліота. А її рука старанно працює з чимось між Еліотовими ногами. І що вона справді тоді плакала? Господи, він цілував Еліота? Він згадав відчуття дотика до чужої щитини» що натирала щоку та верхню губу. «Господи!» – подумав він. «Що тоді відбулось?» Здається, він вже навеселився. Вартість шоу надто висока, а прибутки від нього, жалюгідно, недостатні. Його розум пробуджувався надто пізно, але все ж приходило розуміння, що є інші речі, які є настільки ж важливими, чи навіть більш важливішими. Бідна Еліс. Йому потрібен попіл або нагайка. Має бути якийсь ритуал, який він може виконати, щоб показати їй, як він шкодує. Квентін зробив би все, якщо б, звісно, вона сказала йому, що треба робити. Він заштовхав спогади назад. Туди, де вони з'явились. Десь у побитому мозку зароджувалась ідея. «Ми могли б знайти Мартіна Чатвіна», – сказав Річард. «Як тоді намагались інші діти?» «Я хотів би принести щось для Фога», – запропонував Еліот. «Щось для універу, артефакт якийсь чи щось таке». «Це все?» – здивувався Джош. Тобто ми підемо до Філлорі, щоб принести яблуко для вчителя. Господи, Еліот, ти іноді неймовірно тупий. Як не дивно, Еліот не ковтнув наживку. Здається, подорож якось впливала на них усіх. Можливо, ми зможемо знайти звіра, тихо сказав Квентін. Кого? Джош наморщив лоба. Він небагато знав про Філорі. «Ну, пам'ятаєте? Легенда про звіра, якого не можна зловити. У книжці його Гелен переслідувала. «Ну, гаразд, піймаємо ми його, і що? Що з ним робити? Їсти?» «Не знаю. Можливо, він відведе нас до скарбів, або подарує якусь таємну мудрість, можливо, ще щось». Квентін не міг пригадати потрібні уривки книжки але чітко пам'ятав, що Чатвінам це полювання здавалося дуже важливим. «Та взагалі, яка різниця?» – сказав Пенні. «Ну, в книжках цього не пишуть, до того ж діти його не спіймали, тож Пловер ніколи про це і не згадував. Але це хороша ідея. Проте я подумав. Знаєте, можливо, вони зроблять нас правителями. Прикиньте, королі та королеви, такими, як Чатвіни». Щойно Пенні це промовив, Квентін здивувався. Чому він сам про це не подумав? Це ж так очевидно. Так вони були б королями та королевами. Звичайно, якщо місто було справжнім, чому б не все інше, навіть це. І вони можуть жити в замку Вайтспаєр, а Еліс може бути його королевою. Господи! «Він щойно погодився з Пенні? Він що, їде з глузду? А от прикиньте!» Джанет, здається, обміркувала взагалі всі варіанти. «Тоді нам доведеться одружитись один на одному. Не обов'язково. Чатвіни ж цього не робили. І знову ж таки, вони всі були братами і сестрами. А я не знаю», – невпевнено сказала Анаїз. Це звучить як велика і важка робота, ну, бути королевою. Напевно, там багато бюрократії, а також адміністрування. «Однак», – додав Джош, – «це дуже прибутково. І задумайтесь про пільги і пенсію». «Це якщо книги не брешуть», – сказав Еліот. «І якщо на тронах ніхто не сидить». «Ось це два великих, якщо. До того ж нас семеро, а тронів лише чотири. Троє з нас підуть нафіг». «А знаєте що?» – сказала Анаїс. «Нам потрібно навчитись бойової магії. Магія для нападу і захисту. Ми й повинні вміти завдавати болю, якщо це буде потрібно». Джанет розсміялась. «О, наша дівчинка вирішила порушити закон», – сказала вона, вочевидь, вражена. «Та мені байдуже?» Анаїс трусонуло своїми дорогоцінними білявими кучерями. «Нам ця магія потрібна. Ми взагалі не розуміємо, що там побачимо, коли опинимось у філорі. Ми повинні бути готові до всього. Ну, це тільки якщо наші чоловіки...» Вміють користуватись мечем. Запанувала секундна тиша. Дівчина посміхнулась. Ну, от, про що й казати? Тебе що, вчили фехтувати в твоєму універі? Запитав Джош, який, здається, почав трохи боятись своєї дівчини. Ну, ми, мабуть, не такі білоручки в Європі, як ви, американці. Пенні кивнув. Гарна ідея. «Бойова магія не є незаконною у Філорі. Про це я навіть не хочу й слухати», – додав Річард. «Ви усвідомлюєте, в яку сраку ми тоді потрапимо?» «Ну, тут хтось, крім мене, мав справу з судом чарівників?» «Ну, хтось!» «Ми вже в сраці Річарде, сказав Еліот. «Чи, можливо, ти думаєш, що цей Гудзик був би законним, якщо б суд знав про нього. Якщо ти хочеш піти, йди. Але Анаїс має рацію. Я не піду туди, тримаючи лише свій член в руці. Ми можемо взяти з собою стрілецьку зброю, продовжував Річард. У мене є для цього форми. Зброя? Форми? Еліот зробив кисле обличчя. Що з тобою? Філорі? Це суспільство, снотливе, всраку. Ти дивився коли-небудь зоряний шлях? Це ж основні речі головної директиви. У нас є шанс побачити світ, не підістраний аж ніякими мудлами. Хтось із вас розуміє взагалі, наскільки це важливо? Ну, взагалі, хтось. Квентіну здалося, що Квентін визнав себе занадто крутим, для всього проєкту з Філорі, і починає знущатись з цього приводу. Але він виявився напрочуд зосередженим і неіронічним щодо всіх їх дій. Квентін не міг пригадати, коли востаннє Еліот був чимось відкрито захоплений, Це було захопливо бачити. «Я не хочу стояти поруч із Пенні, який володіє зброєю», – твердо сказала Джанет. «Слухайте, народ, Анаїс має рацію», – сказав Еліот. «Про всяк випадок треба завчити базові закляття для атаки. Нічого супербожевільного. Лише пару тузів у рукавах, і у нас, до речі, є ці какодемони в спинах, а ще гудзик, а також ваші члени у ваших руках». Анаїс додала це і захихотіла». Наступного дня Річард, Еліот, Джанет і Анаїз поїхали в Баффало за припасами. Джанет, яка походила з Лос-Анджелеса, була єдиною, хто мав водійські права. Квентін, Джош, Еліс та Пенні мали проробляти бойову магію. Але Еліс не хотіла говорити з Квентіном. Того ранку він постукав у її двері, але вона не вийшла. А Джошу стало не під силу технічні деталі. Тому все звелось до спільної роботи Еліс та Пенні. Невдовзі великий обідній стіл був накритий книжками зі сховку Пенні та аркушами м'ясного паперу з повзючими схемами. Вони дуже глибоко занурились у формули. Будучи двома найбільшими магічними ботаніками на потоці, Еліс та Пенні – Повністю поглинули один одного. Навіть розмовляли якимось спеціальним технічним жаргоном, який вони придумали на ходу. Пенні писав архаїчні нотації, а Еліс серйозно кивала через його плече та кудись вказувала на якісь помилки. Вони робили шедеврально-оригінальну роботу, створювали закляття з нуля. Це, звісно, не фантастично складна річ. Але будь-які сучасні проєкти в цій області магії було повністю придушено. Квентіна поглинули ревнощі, коли він спостерігав за їх роботою. Дякувати Богу, що це був Пенні. Будь це хтось інший, то й у нього б взагалі дах поїхав. Вони з Джошем провели половину дня за пивом та кабельним на телевізорі з плоским екраном, розміром з рекламний щит У Брейкбілзі або в квартирі на Мангеттені не було телевізора, і він здавався екзотичним і якимось забороненим. Близько п'ятої прийшов Еліот та розбудив їх. — Підйом! — сказав він. — Зараз пропустите все велике шоу Пенні! — Ну що там в Бафало? — Ніби там трапився апокаліпсис. «Ми, коротше, купили парки та мисливські ножі». Через кілька хвилин вони вийшли на задній двір та побачили Еліота щасливим, схвильованим і тверезим. До Квентіна повернулась віра в те, що вони десь на правильному шляху, і все, що було зламано, можна відремонтувати. По дорозі він прихопив шарф та чудернацьку шапку-вушанку який знайшов у шафі. Сонце сідало десь вдалині, холодне, червоне і безлюдне. Всі інші згрупувались в нижній частині галявини, яка оточувалась голими декоративними липами. Пенні показував рукою на одне з дерев, а Еліс відступала на відстань довгими рівними кроками. Потім вона підбігла до Пенні, вони про щось пошепотілись, і дівчина знову відійшла на потрібну відстань. Джанет стояла осторонь від Річарда і виглядала дуже чарівно у своїй рожевій парці та вовняній кепці. Окей, скомандував пенні. Ну-мо, відійдіть усі. Наскільки далеко? перепитав Джуш. Він сидів на розбитій білій мармуровій балюстраді та розпивав пляшку шнапсу, яку потім передав Еліотові. — Просто стань позаду. — Так, окей. — Поїхали. Подібно до помічниці фокусника, Еліос підійшла до крайнього столика на зеленому полі, поставила на нього порожню пляшку з-під вина та й відійшла. Пенні швидко вдихнув і промовив підніс швидку послідовність урізаних складів, закінчивши рухом однією рукою. Щось в кількості трьох штук, сталево-сіре і щільно сгруповане, вилетіло з кінчиків його пальців і надто швидко, щоб слідкувати, та майнуло по галявині. Дві пролетіли повз ціль, а одна акуратно відрізала шийку пляшки. Пенні посміхнувся. Пролунали розривні оплески. «Ми назвали це «Чарівна ракета»,» – сказав він. «Чарівна ракета? Так, крихітко!» Усі побачили подих Джоша у холодному повітрі. Його обличчя буквально сяяло від хвилювання. «Це закляття мого чарівника у ДНД!» Пенні кивнув. «Ну, ми фактично збазували частину нашого закляття на старих штуках з ДНД». У їх правилах є багато практичного мислення. Квентін не посміхався. Невже всі промовчать? Це темна магія. Бог знає, він ще той дурбелик. Але це закляття призначено для роздроблення плоті, для фізичних ран. Вони перетнули стільки червоних ліній, що важко взагалі зрозуміти, де знаходяться зараз. Господи! «Я сподіваюся, що нам не доведеться цим користуватись». Це все, що він сказав в голос. «О, та припини, Квентін! Ми не будемо шукати проблеми, але будемо готові, якщо вони нас шукають». Джоша ледь не розривало захоплення. «Ми граємо в ДНД, люди!» Потім Еліс прибрала стіл, і пані лишився сам. Лицем до темної смуги лип. Інші, хто стояв, хто сидів, розташувались позаду нього, під порожнім небом. Сонце вже майже сіло. У всіх потекло з носа та почервоніли вуха, але холод, здається, не турбував Пенні, який досі був одягнений лише у футболку та спортивні штані. Вони дійсно були десь всередині нічого. Квентін звик до фонового гуркоту та гулу Мангеттена, і навіть у Брейкбілзі навколо було так багато людей. Завжди десь хтось кричав, щось перекидав або щось підривав. Тут, коли в деревах не зітхав похмуро вітер, нічого не було чутно. Весь світ мовчав. Вушки своєї шапки він зав'язав на бантик. «І є ще дещо!» – сказав Пенні. «Та давай вже роби!» – перебила Джанет. «Я змерзла!» Пенні на мить присів та сплюнув на сіро-коричневу траву. Потім виконав гротескний, дикий, махаючий рух, що суперечило тому, що Квентін називав стилем магії Пенні. Фіолетове світло бризнуло в стиснутих долонях у темряві, так, що крізь шкіру на секунду стало видно кістки пальців. Панк щось крикнув та закінчив рух. Маленька, помаранчева іскра вилетіла з долоні пенні та полетіла по траві, мертво і рівно. Спочатку це виглядало абсурдно, безглуздо, як якась іграшка чи світлячок. Але по дорозі вона росла та розквітнула у вогняну комету розміром з волейбольний м'яч у холодному повітрі сутінок. Квентін відчув на обличчі спеку, а коли цей м'ячик врізався в липу, все дерево спалахнуло з одним голосним тріском. Полум'я, здавалось, сягало неба. «Фаєрбоу!» Крикнув Пенні, взагалі без потреби. Миттєвий вогонь. Дерево горіло швидко і весело. Іскри злітали неймовірно високо в небо. Джанет кричала, підстрибувала та плескала в долоні. Наче черлідерка. Пенні посміхнувся та театрально вклонився. Вони лишились там ще на кілька днів. Розважались, смажили на задньому дворику м'ясо, випивали хороше вино, переглядали колекцію DVD, сиділи в джакузі та не прибирались там. Але Квентін розумів, що після всіх зборів, усієї поспішної підготовки та поспіху вони зараз зволікали, ніби чекаючи, що щось дасть їм чарівного підсрачника зробити перший крок, вони були настільки схвильовані, що і не зрозуміли, як налякані. А коли він думав про те щастя, яке чекає на нього у Філорі, хлопець майже відчував, що цього не заслуговує. Він не готовий. Ембер та Амбер ніколи б його не покликали на завдання. Тим часом Еліс якимось чином знаходила способи ніколи не бути в одній кімнаті з Квентіном. Вона ніби мала якесь шосте чуття. Він помічав її у вікнах і її ноги, коли дівчина піднімалась нагору. Але це все. Як гра. Інші також грали. Коли він помічав її на відкритому повітрі, наприклад, за розмовою з Джошем, або за обідом з Пенні, та, можливо, з книжками. Ніби все було добре. Він не вторгався. Це проти правил гри. Бачити її там, таку близьку і водночас таку нескінченно далеку, було наче дивитись крізь двері в інший Всесвіт. Теплий, сонячний, тропічний вимір, де він колись жив, з якого його вигнали. Щовечора він лишав квіти біля дверей її спальні. Можливо, так буде завжди. В один з вечорів він не спав, а грав в карти з Джошем та Еліотом. Грав в покер з чарівниками, завжди перетворювалось на щось абсурдне. Практично кожна роздача містила в собі чотири тузи і ще три флеша. Квентіну, схоже, стало краще. Вони пили грапу. Скручений вузол, в його грудях, роз'язувався. Або, принаймні, ставав не таким тугим. Зараз у нього не було нічого, але було все. Квентін розумів, між ним та Еліс було дуже багато справжніх почуттів. Вони зможуть подолати цю кризу. І, можливо, настав час допомогти їй це зрозуміти. Він знав, що вона цього хоче. Квентін облажався. Йому шкода. Вони це подолають. Квентін та Еліс. Просто потрібно все пояснити. Мабуть, вона цього і чекає. Він встав з дивана та піднявся сходами на третій поверх, до головної спальні. Джош та Еліот зухвало підтримали його криками «К'ю! К'ю! К'ю! К'ю! кю Коли він дійшов до кінця сходів, то зупинився, тому що впізнав Стогін Еліс під час сексу. Така собі загадка для п'яного розуму. Вона робила це зараз, але не з Квентіно. Він глянув вниз на вицвілий помаранчевий килим на сходинках. Він не міг не чути цього звуку. Він долинав через вуха, і саме через це його очі починали палати. Його кров зашипіла, як у науковому експерименті, та перетворилась на отруту. Саме вона, здавалось, поширилась по всьому тілу та викликала опіки рук, ніг і мозку. Вона дісталась до його серця, яке вже розжарилось до білого. Вочевидь, вона з Пенні чи Річардом, тому що він щойно пішов від Джоша та Еліотта, які все одно ніколи б його не зрадили. Він спустився по сходах до кімнати Річарда, відчинив двері ногою та увімкнув світло. Річард був там, в дурній вікторіанській нічній сорочці. Квентін вимкнув світло і зачинив двері. Джанет вийшла в залу у піжамі та насупилась. «Що відбувається?» Він відштовхнув її плечем. «Чорт, це боляче?» «Боляче?» «Та що вона взагалі знає про біль?» Він увімкнув світильник в кімнаті Пенні. В ліжку нікого не було. Він підняв лампу і кинув її на підлогу. Спалахнуло щось і згасло. Квентін ніколи раніше такого не відчував. Дивовижно. Гнів робив його надзвичайно могутнім. Він зараз може зробити все. Або майже все. Він спробував зірвати штори в кімнаті Пенні, але не вдалося, навіть коли він стрибнув на них з усією своєю вагою. Натомість він відчинив вікно, зірвав постіль та викинув. Непогано, але недостатньо. Він зламав його годинник, а потім почав стягувати книжки з полиць. У Пенні було багато книжок. Займе деякий час, щоб зняти їх усі з полиць. Але це нормально. У нього попереду вся ніч, вся енергія світу. Не треба зараз спати, ніби він під наркотою. За винятком того, що через деякий час стало важче діставати книжки, тому що Джош і Річард тримали його за руки. Квентін виривався, Наче малюк, що впав у істерику. Вони витягли його в зал. Як тупо, справді. Це ж очевидно. Він вийбав Джанет. Вона вийбала Пенні. Так повинно бути. Навіть після всього. Але він тоді був п'яний. А її вчинок ніяк з його вчинком не зрівняти. Він тоді не знав, що робив. А Пенні... Господи, краще б це був Джош. Його закрили в підвалі, дали пляшку грапи та стос-дівідді дисків. Напевно, всі сподіваються, що він набухається та вирубиться. Проте Джош залишився з ним, щоб переконатись, що Квентін не спробує жодної магії. Проте першим уснув поклавши круглу щоку на твердий підлокотник дивана. А Квентіна сон зараз не цікавив. Він відчував, що падає. Схоже на наркотичну ломку. Він ніби мультиплікаційний герой, який падає з хмарочоса. Ще секунду, і він впаде на надувний матрас. Але ні, пробиває його прямо наскрізь. Це відчуття повторювалось. Він падав знову і знову. Пробивав ще один надувний матрас, а потім ще один. Падав вниз і вниз і вниз. Йому захотілося зупинитись, навіть якщо це означає впасти на тротуар. Але ні, цього не можна робити. Він просто продовжить падати. Крізь матрас і ще один. Глибше в землю, йому потрібна ця біль. Хлопець забув про DVD-диски, а просто клацав канали на телевізорі та пив прямісінько з пляшки. Потім сонячне світло з'явилось за обрію. Він відчував, ніби з його розірваного серця витекло багато кислотної крові, яка нікого не хвилювала. Ніби і ржава бочка з небезпечними відходами на самому дні звалища, отруту якої поглинають грунтові води. Отрути достатньо, щоб вбити ціле передмістя повне невинних і нічого не підозрюючих дітей. Він так і не спав. Ні, йому закортіло заснути десь на світанку, але він не міг. Він відчував себе ніби на Новий рік. Дитина, яка не може дочекатись, поки прокинуться дорослі. Дитина, яка хотіла б, щоб святий Миколай все виправив. Десь пів восьму, ще напів п'яний, він вийшов зі свого лігва і піднявся нагору. Потім відчинив ногою двері Еліс та побачив голий, пухкий зад Пенні, який насправді він не хотів бачити. Це змусило його скривитись та відвернутись, але і спонукало до дії. «Гараст!» – прокричав він. «Народ! Підйом! Підйом! Підйом! Сьогодні той самий день! Народ! Народ! Народ!» Тепер вже його черга відчувати себе черлідеркою яка розмахує помпонами, підстрибує та робить шпагати і кричить якомось голосніше. Люди, цей час настав. Кінець 18-го розділу. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Дякую за прослуховування. Почуємось.